І коло враз замкнулось, не стало місця болю і жалю. Я ще не знала, що тебе люблю. Не знала, що тебе люблю. Не знала, що люблю. Люблю. Сюди, в далекий Лондон, через роки прилетіло зізнання. Вона ніколи не говорила, що любить. Написала, А може це так для Рими? Ні, для Рими притягнути за вуха жалю. Псу є трохи вірша, але ж перша збірка, перші вірші для нього. Повторював раз у раз, і я ще не знала, що тебе люблю. Коли ж дізналася? Мабуть, не того дурного і жорстокого дня, коли зникла, мов, туман уранці з його квартири, коли він мчав, мов, навіжений пероном, не дбаючи про кроватку, і поїзд вислизав з його рук змією, важкою і отруйною. Він не пам'ятав дня у житті, коли йому було так важко. Вона ніколи не дбала про його почуття, так і залишила на рівні студента, дитини, хлопчика. Але ж чому половина книги, майже всі ліричні вірші про їхнє, про те, що знають тільки вони у двох? Чому? Обізвався телефон. «Міський, не той, внутрішній, який кличе до хворих». О, Рист, чому ти не зателефонував? Я чекала увесь вечір. Беці. Знову доведеться виправдуватися. Він вигадує щоразу фантастичніші історії, і щоразу ця фантастична жінка у них вірить. Завтра. Ні, завтра я не зможу. Післязавтра. А завтра вона прийде на обхід і дивитиметься на нього тим довгим поглядом, від якого хочеться утопитись, бо хоч він і хірург, та не звик різати людей без наркозу. Вечірка Вадамсів. Ні, він не може. Що скаже Гена? Він не може піти на вечірку з іншою жінкою. Він має дружину. Гаразд, гаразд, погоджуюся, тільки не треба говорити таким голосом, голосом хворого немовляти. Що немовлята, тому і немовлята, бо не вміють розмовляти. Гаразд, ти смієшся, і це вже добре. Досить уже цієї розмови не відволікає мене від синьої книжечки, мого телепатичного зв'язку з рідною землею, з моїм навіки вбитим у серце цвяшком. Ти іще нічого не сказав, ніби все, як є, та душу млоїть. Щось гірке й порожнєму вокзал, звідки відійшов останній поїзд. Ще не вголос сказане прощай Та уже спаковані валізи Хочеш чи не хочеш Від'їжджай Поки не скінчився термін візи Мовчимо Сплива остання ніч На німому темному пероні Їдемо з тобою в різнобіч Хоч в одному поки що в вагоні Не наче цвяшок Серце вбитий Оцю Оцю Софію я ношу Він стояв Уперед покої Усміхаючись так загадково немов два сфінкси Укупі Аж поки не повернувся Максим Цікаво Здогадався чи ні? Максиме, тобі розуму вистачило якусь копійчину її підкласти. Згоду ж пропадуть до наступного тижня. Не турбуйтеся, Борисе Аркадьовичу. Я кінькований, здогадався. Непомітно поклав до кишені. Небагато.